Вони спочатку легалізувалися через кооперативи, тепер через найрізноманітніші комерційні структури, акціонерні товариства, страхові компанії тощо. От чого варта лише система «Приватбанку», створена колишніми секретарями ЦК та обкомів Комсомолу. До того ж, своєю бездарно-грабіжницькою ціновою та податковою політикою держава викликала появу величезних обсягів необлікованих готівкових оборотів і фактично підштовхує підприємців до тіньової економіки. Тобто в структури, які підконтрольні системі. Рідко який державний директор-підприємець відмовиться нині від оплати готівкою чи валютою. Ну де ще є держава, котра в розрахунках користується еквівалентом іноземної валюти? А В таких умовах навіть дурень, а Пелішенко себе таким аж ніяк не вважав, має можливість робити гроші з нічого. В державі найбагатшими стали перекупники та банкіри, а ці структури він контролює. І це не слова. Якщо вірити Марксу, тому, хто має капітал, залишається прагнути лише одного – влади. Хоч це, зрештою, синоніми. Без грошей влади не буває. Це видно на практиці сучасної держави. Влада не підкріплена капіталом владою бути не може і не є констатував Полішенко. Розроблений ним план був простим, як шило. Врахувавши відмінність мети, яку ставить перед собою нинішній президент і Верховна Рада, усіляко стимулювати конфлікт між законодавчою та виконавчою владами. Результатом цього конфлікту може бути громадянська війна, дострокові перевибори обох структур або ж однієї з них, диктатура особи, групи осіб, чи партії. Інших варіантів просто не буває. При будь-якому розкладі подій до влади повинна прийти людина, група людей, ставлеників системи. Ось і весь план. Пеляшенко відкинувся в м'якому кріслі. Ну, план, звичайно, в загальних рейсах, фабульно. Шлях від того, як є, до того, як хочеться, аби було, ще треба пройти. І ось тут він і не має права помилитися. Деталь прогнозування в такій справі мають значення як напрям головного удару в битві. Помилитися не бажано. Сили свої, Систему випробувала на серпневих подіях у Москві. Тоді всього два сугестори змогли суттєво вплинути на хід історії. Починали і відміняли штурм державних установ. Спрямовували і переорієнтовували руйнівні хвилі натовпу. Галинка зуміла роззброїти цілий міліцейський підрозділ, котрий на очах у здивованих москвічів раптом покидав зброю і панічно розсіявся в провулках. Проявився у поведінці натовпу і фактор каталізаторного впливу, як назвав його Пелішенко. А йдеться про вкраплених у юрбу юдмаліан, котрі були генераторами, чинниками дій, спровокованих командами сугестора. Чим підсилювалася можливість керувати натовпом? Рецепт Пелішенко взяв у Гітлера, верніше в Геббельса, це була одна з багатьох маленьких таємниць пропагандистської машини. Вкраплювати в натовп, яким треба було управляти, фанатично відданих ідеї людей, котрі своєю вірою і діями провокували до таких і решту. Гітлер, мабуть, теж володів сугестивним впливом на свідомість окремих людей. Ну, кінчив, правда, він кепсько. Але... Прожив до 1993 року. Тільки не дуже розумна людина віритиме у версію самогубства фюрера. Він квапитися не буде. І у перший ряд випиратися теж. Його влада буде таємна і необмежена. Ну, власне, він і тепер має її більше, ніж, скажімо, той же президент. Однак мета поставлена, і її буде досягнуто. А юрист-консульт комерційної фірми Вікторія Валерій Воляник був роздратований. Останні розпорядження шефа вибили його з колії. Але немає нічого гіршого, коли руйнуються так ретельно продумані життєві плани. Сьогодні, після стількох марних спроб, йому нарешті вдалося. Запросити Оксану до себе увечері додому і на тобі термінове завдання. Звичайно, ставлення свого до всього цього він аж ніяк не проявив. Робота є робота. Тільки якого дітька шеф вирішує це в останню хвилину? Ніколи такого не було. І загалом його не перевантажують. І за місцем основної роботи, і там, де платять нормальні гроші. Але зустрічатися з клієнтом у п'ятницю о 18-й годині та ще десь за містом – це вже вибрики. У Вікторії Воляник, можна сказати, лише рахувався. Ні, він, звичайно, приходив тричі на тиждень у свій кабінет, добросовісно гортав документи, давав консультанції і був типовим юристом-консультантом. Іноді навіть захищав інтереси Вікторії в суді і досить успішно. Проте головною роботою вважав іншу. Ту, за яку йому платили добрячі гроші і вимагали мовчання та незначних послуг. А вони полягали в зборі і формуванні досі на тих, кого вказував замовник. І доставка цих досьє п'ятьом адресатам. Люди, які забирали досьє, ніколи ні про що не запитували. Він їх теж. Але одного разу раптом натрапив у газеті на знайоме прізвище. Клієнт, на якого він не так давно передав досьє, був убитий. Потім інший. Як виявилося, він готував матеріали на потенційних жертв. Спочатку ця думка жахнула його. Він не знаходив собі місця. Однак розумів, назад шляху немає. Замовник безперечно був людиною серйозною. Тепер воляник догадався, чому перед тим, як віддати матеріали, змушений був спеціально обробляти їх хімікатами, що руйнували папір. Та й клієнти, на яких готувалося досьє, були колоритні, з такими біографіями, що й вигадати неможливо. З часом він зрозумів вимоги, викладав факти лаконічно, безпристрасно. Робота є робота. Зрештою, нічого протизаконного він не робив.